Покличте, а зараз ідіть Навіть колос послухався, правда, щось буркнув під ніс Перевізник сів коло столу, постукуючи по ньому пальцями Він був дуже задоволений з себе Нема чого пхати носа, коли нема Діогена Хлопчик заворушився. Лице його скривилося, не плач, хочеш черешень? Але той нічого не відповів, знову заснув. Перевізник вкрив його коцом. Шептун сидів на призбі і ламав пальці. Він весь тремтів ось воно, ось, то вони прислали цю істоту. Ліс не хотів мене. Нещасний Діоген, що ж тепер буде? Я так тішився тим метеликом, що прилетів звідти. Він ніби полюбив мене. А насправді ліс послав його. Щоб він розвідав, де ми живемо. Тепер нам усім кінець. Ліс підступить до нас. Прийдуть оті страшні сухі дерева, стане темно і холодно Прибіжать дикі звірі з гострими зубами і з'їдять нас Однак Шептун не посмів би сказати про це нікому Доки його не спитають Тільки шепнув би, але не Діогену ні, йому не можна. Його душа весь час тікає до лісу, і тоді Діоген лежить на печі, відвернувшись до стіни, і чекає на неї або йде за нею, коли вона забариться. На пагорбку з'явився Діоген, а за ним колос з базілем. Вони не поспішали. Як тільки перевізник побачив Діогена, його войовничість кудись щезла. У Діогена було стільки сили, що він не потребував когось переконувати. Він відсунув перевізника самим лише поглядом і нахилився над ліжком. «Дитина», проказав він повільно, «звичайна дитина». Він був на тому березі річки. Я його переніс. Чому? Перевізник розгублено кліпнув очима. Що ти нам наплів? Суворо глянув Діогенна Базіля. Звідки воно взялося? Прошепотів Базіль, вирячивши очі. Лиця його було сіре, як попір. З неба, відрубав перевізник. Або з лісу, дуже тихо мовив шептун, але всі його почули. Або з лісу, спокійно ствердив Діоген. Ми вийшли з лісу, а іншої дороги начебто немає. Є тільки п'ять пальців на руці, п'ять. Ні, Базілю. Є ще друга рука, заперечив перевізник. «Чого ви сперечаєтесь?» – пробурчав колос і рушив до дверей. «Ти куди?» «Малі діти весь час хочуть їсти. Піду щось принесу». «Ага!» – зрадів перевізник. «Я маю черешні і ось це – юшку з риби». «Юшка – то добре, але малим дітям добре давати яйця. Я назбирав перепелячих Перевізник радісно заметушився по хаті А чого він спить, спитав Базіль Хто зна, де він блукав, поки нас знайшов Я хочу, аби він швидше збудився Е-ні, Базілю, я його знайшов І не дозволю, аби до нього чіплялися Його звати Малий Певно, у нього було інше ім'я, задумливо мовив Шептун. Мене звали колись інакше, доки я не охрип.